Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester morgennyheder. Det er tirsdag den 3. januar, og denne morgen starter vi hos Tesla, der skuffer. Så skal vi forbi en særlig faktor, som efter eftersigende kan påvirke boligmarkedet. Og det skal handle om, at danske aktier kan stå over for et godt år. Så slutter vi af med en vild udvikling i den svenske krone. Du lytter til Jørgen Vester morgennyheder. Mit navn er Sine Terp. Tesla begynder året på en ærgerlig note, for elbilsproducenten har nemlig fremlagt sine leverancetal for fire kvartal, og de er noget lavere end ventet. Det skriver flere medier herunder MarketWire. I alt så sendte Tesla over 405.000 biler ud til kunderne, men der var ifølge Bloomberg News blandt analytikere ventet et niveau på lidt over 420.000 elbiler. Tesla har ellers ydet betydelige rabatter i USA for at få gang i salget, og kunderne har kunnet slippe 7.500 dollar billigere, hvis de betalte og fik deres elbil inden årets udgang. Og tesla aktionærer har generelt haft nogle omtumlede måneder, og aktien er blevet knap halveret de seneste tre måneder. Det er især direktør og stifter Elon Musk's løbende frasal af Tesla-aktier, der har været med til at presse kursen ned. Psykologi kan komme til at spille en væsentlig rolle, når det handler om boligkøbernes adfærd i 2023. Både når det handler om bekymringer for, hvad der vil ske på boligmarkedet, men også bekymringer om, hvad der skal ske med ens privatøkonomi. Det at boligøkonom i noter, Kredit, Lise Nithoft bergmann hun siger. Et boligkøb er den største investering i de fleste menneskers liv, og derfor er det en beslutning, man gerne vil have ro i maven, når man tager, forklarer hun og tilføjer. Det seneste halve år er priserne faldet, og derfor er det naturligt, at især førstegangskøbere er bekymrede for, at hvis de går ind på boligmarkedet, om de så risikerer, at priserne falder yderligere. Sagt med andre ord, så er boligkøberne altså nervøse for, om de risikerer at købe på et dårligt tidspunkt, eller om det vil være bedre for dem at vente lidt for at komme ind på boligmarkedet på et tidspunkt, hvor boligpriserne måske er lavere, end de er nu, forklarer Lise Nytoft Bergmann. Og særligt på ejerlejlighedsmarkedet kommer det til at være en faktor, der har en indvirkning, lyder det fra boligøkonomen. Og Nordea forudser, at priserne, altså boligpriserne på landsplan vil falde med 5,3 procent i 2023, øh, ifølge deres seneste prognose fra september. Og lejligheder forudser, at de vil falde 6,7 procent. Hvis du har danske aktier, så er der godt nyt, for udsigterne for danske aktier er gode i år 2023, vurderer Sydbanks aktieanalysechef Jakob Pedersen. Han siger, jeg ser et 2023, der på mange fronter bliver bedre for danske aktier sammenlignet med andre markeder. Stigende renter gjorde ondt på danske aktier i år 2022, men investeringsbilledet vil ændre sig i år 2023. Recessionsfrygten vil overskygge rente- og inflationsfrygten og skabe et aktiemiljø, hvor de dyre dele af aktiemarkedet vil vise, hvorfor de er dyre, lyder forventningen hos Sydbank. Jakob Pedersen siger, gør ekstra ondt på de dyre danske aktier, men det vil ikke være det eneste, som investorerne vil se på i 2023. Der vil man også se på recessionen, og det vil hjælpe de danske selskaber, som har en stærk indtjeningskraft, og som ikke bliver så hårdt belastet af et økonomisk tilbageslag. Det danske aktiemarked er, ifølge Jakob Pedersen, kendetegnet ved, at det er fyldt med kvalitetsaktier. Og vi slutter af med nyheden om, at den svenske krone taber luft. Overfor den danske krone har den svenske nemlig tabt 12 procent alene siden sidste efterår, det skriver børsen. Mavepusteren til den svenske krone betyder, at man skal give 66 Danske kroner for 100 svenske kroner. Det er den laveste kurs i mange årtier, hvis man dog lige ser bort fra en mindre periode under finanskrisen. Og det er en vild udvikling, og det er noget, som de danske virksomheder, som sælger på det svenske marked, ikke kan undgå at mærke, siger Morten Grænshavn Nielsen, som er visedirektør i Dansk Industri til børsen. Det var alle de nyheder, jeg havde til dig denne tirsdag morgen. En lille bonusinfo er, at det amerikanske aktiemarked var lukket i går, men i dag klokken 15.30 dansk tid åbnes dørene til den første handelsdag i 2023. Husk at abonnere på Morgennyheder, der hvor du lytter til din podcast, så du hver dag får leveret de vigtigste nyheder fra morgenstunden. Og du kan som altid følge nyhederne på jørenvestor.dk i løbet af dagen og høre med på Millionærklubben som vanligt kl. 9.06.